хатині пливло блакитне світло. «Що таке? Невже баба Одарка купила телевізор?» Хлопець притулився чолом до нижньої шибки, закляк від несподіванки. Він побачив посеред хатини маленьку згорблену постать баби Яги з чортової долини. Славко й стало гаряче, він ледве стримав себе, Страху не було, але хотілося вийти з схованки, озватися до баби, запитати, адже вона тоді так ласкаво прийняла його, а він ховається, підглядає. Хлопець вже хотів постукати в шипку, коли посеред хати з'явилася Катя. Вона, склавши руки, на грудях зупинилася перед бабою, щось сказала, баба торкнулася пальцем до її грудей. І одразу ж на тому місці зажевріла яскраво-блакитна зірка. Довкола вогняної цятки спалахнула спіраль, почала розгортатися. Ширше, сильніше. Спіраль захопила обличчя, руки, ноги. Постить дівчинки танула, щезала. Славко захолов відляку, що це діється. Катя вмирає, її не буде. Спіраль сплилася в тугий клубок вогнистих ліній. Ущільнилася, перетворилася на ніжну перлисту блакитну кулю. Хлопець ледь не підстрибнув від здогаду. Та це ж нанті. Вогнистий клобочок, який тоді на колінах у баби слухав його казку про царівну, що заснула. Що ж далі? Що буде далі? Клобочок, ритмічно блимаючи, плавав над долівкою. Баба щось мовила, він попрямував до столу і згас. На покуті в блакитному промінні, що лилося не знати відки, Славко побачив велику трипелюсткову квітку. Чудоцвіт, який він зустрів у чортовій долині. Ой, леле, то Катя вміє перетворюватися в будь-що. Щойно вона стала клубочком, а ось уже квіткою, «Не дивно, що човен плив сам по собі, що вона йшла по воді, наче по землі. Вони обидві чарівниці, і баба, і онука». Хлопець заврушився від збудження, кущ затріщав. Баба глипнула у вікно, кивнула йому. На її зморщеному обличчі не відбилося й тіні подиву. Вона спокійно підійшла ближче, трутила віконницю та легко піддалася». Славко не знав ставати йому чи сидіти. Було незручно, соромно, лячно. — Ну, давній знайомий, — проспівала баба, усміхаючись таємниче і трохи іронічно. — Доброго вечора і приємної пригоди. Драстуйте — Здрастуйте, прошепотів Славко, все ще сидячи в бур'яні. — Невже тобі тут зручно? — здивувалася баба. «Вже давно ти мерзнеш на дворі, жалишся кропивою, коли так просто підійти, запитати дозволу зайти?» «Катя заборонила, — ніякого, — сказав хлопець. Вона не забороняла, а прохала, — з докором мовила баба. «Ти не послухав? Ніхто на тебе не гнівається. Навпаки, ти славний хлопчина. Я розумію, що тебе привела сюди не просто цікавість. Вставай, іди сюди». Не бійся. Славко хутенько оббіг хату, ввійшов до кімнати, несміливо зупинився біля столу. Квіточка колихалася в повітрі, від неї котилися хвилі тонкого запаху. У ньому був подих весняних трав першої грози, дніпровського лугу. Це Катя? ковтаючи сухий клубок у горлі, шепнув він. «Нанті!» – мовила баба. Для тебе, Катя, ти вже зустрічався з нею у такій подобі, у лісі. Я пам'ятаю, тоді ти випробував себе. Спочатку були сумніви, потім казка перемогла. Тільки тому Нанті пізніше підійшла до тебе. Там, на річищі? Так. Ти, мабуть, дивувався, мучився, «То та що, правда? Я здогадувався, тільки ж тепер не збагну, чого хлопчику? Навіщо ви зробили її квіткою?» «Вона і є квітка», — сказала баба. «Квітка?» — розкрив від подворота хлопець. «Як це?»